נראה מראיהם טוב ובריאה בשר מן כל הילדים האוכלים את פתב"ג המלך. ויהי המלצר נושא את פתב"גם ויין משתיהם ונותן להם זרעונים. והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה.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 וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצא עשר ידות על כל החרטומים, האשפים, אשר בכל מלכותו. ויהי דניאל עד שנת אחת לחורש המלך.